Ваша справа тепер погодитись на мою пропозицію чи піддатись якимось дитячим почуттям. Те, як матрос вимовив слово «пропозиція», знов щось нагадало Вінсентові. Невже ж це той? Ні, дурниця, цього не може бути. Покажіть ваші папери. Матрос видубив з кисету, що висів на грудях, папери та й подав Вінсентові. Кілька хвилин той уважно вподобався, Продивлявся посвідки. «Гаразд», – сказав нарешті Вінсент, – «ми беремо вас. Завтра вам треба прийти сюди в сьомій годині ранку. Завтра ми вирушаємо». Матрос кивнув головою і вийшов. Нащо ти згодився взяти його?» – запитав Франсуа, коли зачинилися двері. «Ти ж сам казав, що він стежив за нами на Люберії». Вінсент підійшов до дверей і, переконавшися, що ніхто не підслухує, Сказав пошипке. Боятися його нам нічого. Уряд не може за нами стежити. Уряд – це Дювер'є, Понкаре і Ка. Коли б це навіть був шпих від Дювер'є, то нами тоді нема чого боятися. Адже ж ми не збираємось тікати з грішми. А це чоловік дужий та витриманий. Ти бачив, які в його м'язи. Ти звернув увагу на те, що він уже знає, від кого ми їдемо і чого нам треба. «Краще здатися на отакого дюваля, ніж на наших пройдисвітів». «Я ладен заставити свою голову, що він не дюваль», – от Франсуа. «В його якийсь чужий акцент». «Його поперев в порядку», – відповів Вінсен. Згадка про акцент і знову збентежила його. Він силкувався щось пригадати, але не міг. Під гарячим вогневим сонцем екваторіальної Африки, брукованою дорогою посувається валка. Матрос їде на одній із фур зі скринями. Пройди світи сплять у фурах. Колоніальні солдати-негри, голі до пояса і в коротеньких штанях, в сандаліях і з багнетом на паску, доглядають жовтих замучених людей, що лагодять шосе. Араби, російські солдати, французькі каторжники, суданські негри Обтісують каміння. Розширені од малярії очі вдивляються у валку. Час от часу Унтер довгим нагаєм опорізує голі спини робітників. Жалібний зойк, і руки швидше заходжуються коло каміння. Матрос пильно придивляється до обличчя білих рабів. Раптом його ніби судомить, якісь корчі пробігають його лицем, він відвертається і гукає на коні. На козлах екіпажу, що в ньому їдуть Франсуа і Вінсент, сидить похнюпившися старенький негр із Камеруна. Ламаною кострубатою французькою мовою він звертається до міста, що сидять в екіпажі. Обіруть шосе, розстелюються тропічні саванни, вони нагадують Франсуа Болонські галявини. Скільки сягає око, гаї та лісочки, круглі, мов, басейни, озерця, окремі дерева, здаля, мов, підстрижені, галявини, гаї, лісочки, озерці, скільки сягає око. Колись по цих парках табунами бігали строкаті зебри. Їх винищено, саванна збідніла на звірі. Хіба десь під гаєм показувалась антилопа і зникала на узліссі. Негриві зник повернувся до Франсуа і Вінсента і, показуючи на степ, сказав «Зебра нема, «Жираф нема, нічого нема. Там, – він указав ботогом на північ, – є жираф. Француз приїздить полювати. Жираф. Там є жираф. Та й там мало жираф». ти, старче?» – запитав Вінсент. «Я з Камерун, з Дуали», – жваво відповів Негр. «Там німець, француз немає. Я тікав з дуали. Мій приятель забив німця». Я тікав з Дуали до Конго. «Ти», – він указав на Франсуа, – «друг йому. Ти знаєш, коли друг заб'є кого-небудь, треба його рятувати». «Я рятував, ми тікали з Камеруну». «Де ж твій друг тепер?» «Друг умер, я сам зостався». «Бог добрий друг мене рятував, і я його рятував». «Треба рятувати друга, як собака рятував Келепа». «Вони крали горіхи». І собака рятував келепа. Примітка. Келеп – черепаха.